Gunnar Björn Helgasón Blessaður Dónarlegt að mann að vera að rýfað upp úr kostningu á þaukunni Já, þetta er yfir fórgáng <laughs> Ertu ekki annum kaffin? Nei, jólin eru um að byrjað MBS season er byrjað Þannig að ég er annum kaffin þar Já. Kostningar, búna að kjósa Það þarf ekki meira Og maður þarf ekki að fylgjast með þessum við, við erum að rýna í annars konar tölfræði Já, miklu skemmtleir tölfræði við ætlum að hérna ætlum við ekki bara að fýra upp í, upp í hot take fallbysinu Já Það eru fjör, fjör kvölda korubolt að búin og ekki að fara að koma bara með taka eitt stöld aðvarp svona til að gefa út yfirlýsingar Jó, já, já, við getum gert það að ég er um hvað sem er eitt annað að gera að lögða þess kvöldi, sko, ekki henni <hæð> að horfa á svo kvörsningu Það er ekki hægt að engin koruboltiðar Nei, nákvæmlega Hey að skoðun svona eða eða hvað höfur hvað hefur bankað á þig svona á fyrstu daganum? kannski Golden State sko náttla hvað er afstoðblaði náttúrulega. Það er afstoðblaði því þetta þetta smá ströggul hjá þeim sko. Það var þetta verið spörsmur 29 stefu, það er svona. Já smá ströggul. Sko án sé ég, ég ætla taka af þeim titilinn sem að allir voru búnir að færa það eh er ekki það, það er ekki rétt að kalla það smá struggle að tapa með 30 stígum á heimavelli ja, það er búin svo rosalega breytingar á þessu liði að það kemur og kanskje eitthitt svakar óvart smá. Já. Kjarna þú veist 9 8 þú veist allir hvað er að tala um þarna. Þú Maja þessu þegar Ragnar og það byrjuði sko. Jó Þannig að þvista er enn smá áhyggjur af á vörnin hjá Golden State. Heldra sko. heldra Golden State uh, sé heldur held þyrr fyrir þeir að þeir gætu byrjað nýja 8. Nei, nei. Tíu, sko. Ég get aldrei tapað öðru leik á þust næstu 10, næstu gætu alltaf tapað tveimur næstu 10 sko. Eða ma sjá hvað gerast. Já. já, já. Sma, sma, smá smá smá hygst sko. En ég held að, að þeir eru bara eftir að finna lausnir á þessu sko eftir að finna eftir að til dæmis sko hvernig geta betur notað durat og sem sagt green sem rim protection. Við væstum svolti vanta rim protection í í leiknum á móti samtónu spurr. Í sá að hann reitur ekki á móti New Orleans Næja, ég sá þannlega ekki heldur, ég bara, svo bara einhverja glefsur úr nú sko Já, þannig að ég getum ekki, en svona mjög að staða svona kannski svona einna helst sko, svo var þetta bara hann alltaf, hvað er hann alltaf, í þessu leik og svo var alltaf, hann alltaf, hvað er þetta, Jónadóðan Simons uh. hann átti alltaf einhverjum leik sko, veist sem var alltaf bara fár á sko. henni <laughs> Já, þau meðan að þeir áttu faktist sér báðir leiklífsins í rauninu sko Já, en mér komið ekki þá upp með hvað er Lenart, sko. En Nei. En það er bara hva, null ávart, sko. Hvar hérna, kannski, svona áður með áður með, hérna, fyrir mig góð til svona, hérna, hvað hann, hann, hann alltaf skal hann eitthvað neginn poppa upp og minna á sig annarslega, svona þegar síst varir sá drengur. Lenart? Já. Já, hann er bara fár hann laguður. Hvað, hérna, hvað eigum við að fara þúlust hann er svoltið að krefjast þess að fá að vera með í stóru umræðunni bara um bestu bestu í heimi sko. Hann þúlust algjörlega. Hann, þú veist, þetta, þessi sem hefur verið undanfarin misseri þessi umræða með þúlust LeBron James, Curry og Durant sko. Já ja, ja, hann er hann og, er oftast að komast þangað sko. Svo, svo er þarna þúlust svo eru þarna Harden og Chris Paul og kannski Blake Griffin og einhverjum svona kallar að, þú veist einhverjum staðar á sveimi þar í kring sko. ég veist að það er flottur en þeir sko. já bara, hann er bara ég, hann er pínlítið farin að já hann er á þessu þessu hana, leveli er, þessu þýr er eru, eru er svolítið elita þegar mér er hann svona top 5 já tök. já Va er... eina sem ég fest sem við gett sett að hans út á hann er þust sett hans út á hann er hann er og góður playmaker fyrir samherisinu. En þú veist systemið er að er, höfum, er, er go og gott sko. Ef við höfum það í huga að hann var 3 and D gaur fyrir 2 ár, ekkert annað sko. Já, já Þessi er... gaur var bara Bruce Bowens. Sko. Þú ert ja, ja, ja, ja. að, að fara, er, er, fara fram á það núna að hann eigi að vera bara einhver playmaker sko Já ja, ja, þetta tekur allt tíma sko han, og ég er ekkert viss man að ná því en sem sem fyrsti kostur í sókn er eitt? að búna að taka þetta skref upp á því sem ég er svona bað um að fá að sjá í ferra. Um sem mér, mér fystu vera svolti kröfuharður en ja ég er náttla bara gerið að kröfu a, að að hérna topp Það er bæstilega ég veist ég var alltaf að vera kósinn besti leikmaður deildarinnar að gerir kanski aðeins meira fyrir liði sitt sko bara að skora. Mest vera best, besti varnarmaði deildarinnar eða svona deildarinnar. að banga varnarmaði deildarinnar. Hann gerir meira heldur að koma inn í deildina from out of nowhere. Já ja, hann er alltaf of nowhere sko. Geta og og hérna það var er var engin til að fiðla manntölum að Michael Jordan hefði ekki geta skotið þar hann kom inn í deildarna sko Kyle Leonard sko gæti ekki hitt vegg þá hann kom inn í deildarna sko Nei nei, nei, nei veist, ég og þú hefur munnuð hann í asna sko. Já en Stara en starfa með að taka sko, sko. En þetta er orun einhver sko effektivasti skorar í deildarinnar í dag og, já, og já, hann alltaf kann sig sí sín takmörk í sópna leiki Mestan hann er Já en en ég ég skil þig og er er í, og er í og flottu systemi og allt það en hann já. er alltaf að verða meiri og meiri einsoléikmaður og og hérna og þegar öllu er á botnin kvolt þá er hann bara ógeðslega góð skyttaorð. Já, já þetta er, er allt ofan í hjónum sko. Hversort við kosta, ekki. Það er kul með ólíkindi hvað hann er með En það er líka sem mér finnst hann sko hann er einhverjum, mér finnst aldrei verið reyna gera meira en hann getur Men ég, að hann þekki sín tagborku við. já, já, mér finnst það það er svo á, það var alltaf að reyna að gera aðeins erfið þegar hann að reyði því já, já, já, já, skilur, já, já. skilur hvað er maður en, en leður að það er einhvern veginn ok, ég, ég veit að þetta er léðlegt skot og ég líkundur að ég hittur því eru mjög að sko Popovic Popovic sko ögralanum e, e, og skammaran fyrir að fyrir að sko hann er að sko, hann er svo rétt víraður hann er svo hann er bara náttúrulega team út í gegnum þess straukur og, og og það er ekki í á honum að að leita eign skoti Nei nei það er náttúrulega, en, náttúrulega rétt sko Popovic er að búa til isolation one on one bank skorara úr orum alkela alkela og, og, og, hérna, og það or... er, og það er bara oru skeri hvað sé görir orun góður sko. Já. Sko ég hef náttla ég minntu þig aðeins á því í síðasta podcasti sko undir ákveðnum kringustæðum væri hann MVP hjá mér sko. Já ég meina og þetta er bara spa, stil... spari, ég man ekki hvort að við vorum með að, hérna uh, on wax eða svo eða svo hérna Jane Rose er hann ég held að ég hef verið að spáunum spáði ég er nú í honum gefn í píp ég man ekki kort að við væri spjalli okkar á milli eða podcast okkar á milli ég hey, man ekki kort að það bara að... lógískt sko ja sko þust ef ghost <laughs> state ekki alveg upp to expectation ja og taka og... þeir taka hver frá öðrum ja og, og, og leonard þust og spurs spurnar sínum 60 sínu, sínu 60 leikjum og þust menn menn svo hárðir og vestbrúkn náu ekki að vinna nóg marga leiki sko. Ekki verið ekki nálagt tí sko. Þá hefna þá, þá ert með þá? Þá ertu með Þá hann Hannu Lebron James sko. Bestu. sem að kæmist inn í umræðunina væru ef þér myndu spila rosalega vel. Þá væriðu með anna kortt kannski Chris Paul eða Blake Griffin með í umræðuninni sko. Já, ja, Aðri, aðrir eru ekki með í umræðuninni sko. Anthony Davis sko það er bara New Orleans er hann, hann verður, verður ekki með í umræðunni í í liði sem að, er að fara að vinna 25 leiki þetta er bara það og hans kosningars aldrei vel þetta er nei, nei það er bara eðli kosningaranna er þannig sko. og og fyrir mér eru Harden og Westbrook á mörkur um að vera með í umræðunni út þessu ja þeir ég meina það er náttla við erum ekki búnir að tímaleyri er ekki búið við nei, nei, veist, bara eins og eins og það virðist ætla spilast sem samt bara gæði okay sí og hjúston er ekki það mikil að, þeir þeir það er ekki dvístað náu 50 sekrum þá er þeir bara þúlust auto -discution. það er bara þannig sko ef að ef að þetta og sorry, sorry veist, ég veit að vestbrúkur upp svimra og hann er svona svipað eins og Anthony Davis og svona hotpick fyrir MVP bara eðli MVP deildarinn er þannig að þú þarft að koma frá bestu liðum það er bara þannig og það er alltaf vinsælt uh, hérna topic í í, í, í þrótaútvarfi þú veist að segja ja, þú veist að, á, hérna Call uh, Anthony Towns er, er dark horse í MVP reisinu dude please ja. þú veist, Sko, við erum ekki að við erum ekki að segja ekki góður en minni sota er ekki að fara að vinna 60 leiki sko, að ja, fara... 55 leiki þyrst hann sko, á 55 leik já, sko, ég þór veðja við þegar að, að MIP-in síðustu síðustu 10, 15, 20 ár ég, ég hugsa mjög Nei. fáum tilvikum hafi liðið unnið færens 60 leiki Það er yfirleitt alltaf þetta er, þetta er besti leikmaðurinn í besta eða næstbesta liðinu já. og besta eða næstbesta liðinu í NBJ-dildinni vinnur 60 pluss leiki já. Já, já, Þannig hefur það verið 70-20 ár pluss og af því að þetta er svo leiðis þá koma eftirtaldir leikmenn til greina í MEP tali ef við eru nú við fyrir þá sem allar veðja fyrir næsta vor Þá koma eftir tætti leikmenn til greina og aðrir ekki. Kevin Durant og Stefan Curry í Góldið þeit. Kyle Lennart í San Antonio. Chris Paul og Blake Griffin í klippesliðinu. Lebron James. Búið. Já. Það basically. basically. Það, er, það er bara þannig. Já. Veist, það þarf eitthvað, sko, eitthvað massíft að gerast. Svona Þust náttla eins og Derrick Rose, það var svona massive out of flower. Já, svoltið. þá voru menn komnir leið að velja LeBron James og ja hérna náttla Chicago Bulls pílú, og ja og Chicago var um 60 leiki og rósaði flott tímabil. Mhm. Mm Þanna og og hérna Þú tekka tekkaðlega Brandon James þetta er grósi úrslutakeppnin og sá ég ja bittu hvers hvenn hversu ég amm í p áttur. Nákvæmlega. <laughs> Svona er þetta stuttu. Nákvæmlega ah. og þúst hérna og og og þetta er blaðamenn sem væljetta. Mhm. Mm þúst maður þarf að horfa á það. Þeir eru náttla vitum alltaf hvað þeir eru vitlusir þessir blaðamenn. Algjörlega, algjörlega sko þúst þeir eru jafgavar og við. Og Já, ja, vestu, þú ert reint að blaðamaður en fjölmeila ja. fjölmeilamann, þetta er allt vitlessiga reint hópamaður. Já, ja, þvís. Sona áhugaverð sérfræðingur er ég við ekkert vitaður. En hvað hérna sko, nú erum við búin að þrengja þetta neiri í þannan hóp. Já, hérna vana. og og og þarna, þvís. Hvern er hver þessum 7 hópi er er þarna leðrarð helvíti mikill kanditat. Er það ekki? Jó, sko LeBron James sko ja <tunnel> yeah, hann er bara eftir að spila of fáa leiki og bara ja. að kosta of mikið. Já það sletti finndist sko þegar sé var að tala um í í á fyrsta skuld sko, er sko eh svo gamana að hérna LeBron James skuli sko liði hans vinnur 567 leiki og og hann skila 25 stigum 7 frákvæstum 7 stöðsetingum og og þúst og fírni nýtingu og og og, og, og, e, og, og plús í stolnum og vörðum Ó hvað ætir að kosta hjá honum sko? Já ja. Þetta er bara eins þegar Shack, eða þegar Alonzo Harris sem bestur. Þú veist, Shaq var með og Monster Season það var bara ekki aljafn gott eins og risa Monster Season þegar hann var MVP. Já. veist, og, var... og og bara menn bara, ja, okay, Shaq. Ja, hann bara var að kosta, ha. Þú veist, spila ekki nóg marga leiki og kjósa um mm. ekki MVP. En mm. en ef, ef leik með viður tekni viðtaka podcast. Mm. Þá var bara þúst gæri bestu leikman í það var bara eitt svona. Það er bara það er alltaf þetta þúst þetta argument einmitt sko hérna, veist, af hverju var Jordan ekki MVP öll árin og af hverju var LeBron James ekki MVP öll árin og eitthvað svona en, ja. en hérna, þetta er nú þetta er, svona, þetta er skemmtileg umræða og og og, hérna, og það er gaman að að sko aðrir leikmenn geti fengið Og oftast er nú þannig að, að maðurinn sem að fær þessa uh, útnefningu á ári hverju, þannig er nú yfirleitt vel að þið komin sko. Á það nú yfirleitt skilið sko. Og nú oftar, oftar sem að ná það skilið hann hitt sko. Já, já, algjörlega. En ég fannst sko, þetta var náttúrulega áður fyrir þá kusu leikmennir sjálfur. Það eru samt þetta. það er samt orðu svolítið langt síðan. Jú, það er alveg 35 árið síðan sko. Já. Þustu það þá var faur var... af, af af því út af því út af því var kvart yfir pólitík sko. En veist, það veist, er nátt var... bara pullandi pólitík í í fjölmenna stéttinni líka sko. og, og, og hérna og, áróður og alls konar sko. Eins og fyrsta MP og Kurri, þustu, það var mikill áróður fyrir því. Þotta mér fannst hann hafi átt að skila. Já og sko taktu ef að Lebron James hefði ekki tekið þessa astnalegu ákvörðum sína uh, þegar hann skipt um lið Já og veist það og, var alltaf Og, og, og ef að Derek Rose hefði spilað með Utah Jazz Já já, algjölega Spurnið hver er þið verið MVP þá Algjölega, algjölega En um veist, það var eins og kópí um það var ekkit vins eða um, veist um, um, það vinsæst leikmaði deildarinnar mest meðal leikmana eða blaðamanna. Þetta var hann bara eitthvað eins og MVP. Oftan átti það að kanskje skili eitthvað á viðbót. Já, en svo svo náttala. Uh, svo náttala taka þá með reikningina að, að þúst er, er, er þetta er sjálft Þetta eru þetta eru verðlaun fyrir deildakefni og þetta eru þetta eru verðlaun þá þafna verða verðlaunamenn fyrir fyrir consistency og og, og bara í rauninn það að vera í góðu formi og passa upp á sig og og okay. hafa metnað til þess að vera góðir leikmenn og og, og þess vegna erin mitt sko eh sko þust karl Malone fék skít fyrir að hafa fengið tvær styttur sko en ja, ja. En Karl Malón var akkurat þetta. Hann, hann var fagmaður sem mætti til að spila brotun og blár alltaf og dýlif veraði alltaf í delta kemni og, og, og þú veist þetta er reglur sér svona og mér veist bara alltaf til að svoleiðismenn uppskýri það. Veist, það. Það þarf ekki að vera að gefa þeim skít eitthvað þó að þeir fara svo í hitt mótið í úsletakemna og, og fara fra hérna veltað upp úr því þó að er verði ekki meistrar eða eitthvað skiluru bara ef þúst e, e, bara teiltakkeppnin og playoffs er bara tventól það er bara allt annað allt annað rella en, en svo hefur bara sínnt sig með teðan Stephen Curry ég meina Curry hefur þúst kannski svona kannski sérstaklega í Finals þú veist, jú, ja. hann, hann hefur verið góður í úsletakefni sko inn á milli en það er maður sem tvímælalaust nýtur sín miklu betur í deltakefni þetta er nótt enn í úsletakefni en, en það er það ekki það er drullu erfitt að vera finnast skitta í playoffs það er bara þúst ja. sko það er eitt að vera inside leikmaður að vera Sjackil og Níl eða eða eða einhver svona kall sko í í hnoðunni og eitthvað svona barningnum þúst þá verður ærvæðara þegar í úrslitakeppninum kemur allt svona en, en fyrir mitt leiti held ég að það séu Finas skorararfnir sem að og tala ekki um langskytturnar þegar að varnirnar verða töfalt harðari og, og dómar að leifa helmingi meiri snertingu og, og röddarskapi í úslutakefni þú veist þa, það kemur auðvitað niður á svona finnarsleikmanum og mér finnst e fólk stundum gleyma því sko. Ég, og dissa það sko. og þú veist Alkjölu. að segja með mennskilur bara eitthvað þegar við í úslutakefni og, og eru með bestu varnar menn deildarinn er gjossanlega sko, líndað í grillið á sér skóe í, í 40 mínútur í leik sko að að þá byrja menn að, að is piss yfir það að þið skuli vera með lélega nýtingu það þust come on þust ja, þust ja, ja, ja, ég hérna reynt að ég alltaf afsaka Steph Curry fyrir sko playoffs í fyrra Æ, veist, leiknum, það er þust bara sásti í fyrsta leiknum allt annað leikmaður ja ja ég né er þust ég svo langt frá því að vera í lagi í fyrra Ja ja. Já sést sést bara var í útsluttakeppni. Hann var bara þúst hann, hann smá rispur en en en hérna það er saltur fín því var á moti sko sem geti ekki dekka. E, já. Þetta bæjar ga lífinu síðu. Þúst sko. ma var náttla lísa þessu leikjum sko, Og og ég, ég var að sko ég ma var að messa þetta út úr sér aftur og aftur og aftur í sko leik eftir leik eftir leik. Ma var alltaf einhvern dag sko. Þú veist, þú veist, sett 1, 300 og 10 metra færið þá kom að bara eitthvað, já, þú veist, nú er hann að dett í gangi, er hann að í gangi, erum við að fara að sjá hans rétta andlit og maður er alltaf, alltaf að að tala um muna, þetta, hvenar, hvenar fer hann að sína sér rétta andlit, svo, svo skoða maður tölfræðina, þá er hann alltaf, hann alltaf skilag, þú veist, með geðveikar tölur, sko, það já. bara af því að maður var búinn að horfa á nánast hvern einasta leik með í delta kemurinn í 2 ár, og o sést horfa upp á þessa flugvelda sýningu leikastileik a þá er það bjóst maður alltaf við einhveru einhverum og einhverum ógæðilegum sýningum hverri einasta leik sem er náttla órunhaft sko algulega algulega heyrðu Hva? hvað já, veist, en út frá þessu þá þú er mitt pick Durant sem MVP og það bo að vera það síðan fyrir deildakeppna og og ég mun halda því áfram. Okay. A að að sést að, að þá einbeita sér kanskje aðeins meira að því að vera þá uh, í rauninni renna aðeins meira inn í það að vera bara uh, playmaker og jaó bæta, bæta við stoðsættingarna sína og og dýfarra pínulítið þá að það? Já, já, ég, ég held það. Hann er tilbúinn hann hann hefur hann er með ego sem þolir það, að gera það. Algjörlega, algjörlega, bæði hann og, og hérna, kleit Hánsson er með ego sem þolir það, sko. Það er kannski helst reymalt grín sem að ég vantur að mjög eitthvað þessir. Já, það er eitt, sko. Sko, þessi greinans... Íþann Strás? Íþann Strás, það er. Mjög áhugaður. Ég er að reynda ekki en, en sko, það er að koma svona sko skurce þær að leði eru eru sko búna að vinna titil og eru að spila til ússlita árrættir ár og eru að slá met eins og þetta cold okay. Er eðlilegt að að þey séu neitt pikkaðir og og þú sést það sé, sé þar sé allir blaða menna kafa und í liðið og reyna að búa til fréttir og sögur og og, og eitthvað narratív og eitthvað og kanu og, og reyna hrista og búa til drama og eitthvað sko en en en hérna en þetta, þetta með Dreamote Green fyrst, fyrst var maður svona eitthvað I come on já já hann sparkaði þunginn á einhverum og og hann rífur stundum kjaft og, og þú veist og með skap og eitthvað svona en, en, en þú veist skírt með það þetta er þetta er þetta er maðurinn sem sko á marga hátt öðrum fremur er áberkur fyrir því að rífa þetta rífa hina klúbb upp og roskata Algjörlega, algjörlega sko það er þessi, þessi ástriða hans og hérna VINNING MENTALITY og, og VARNMÁLEIKUR og Og veist hann bara, han, bara kom inn til og veist sagði hann segir hann bara kom inn til góldis bara sagt bara nánast við erum ekki fara vinna eitt meðan við höfum og svona það er bara að rífa þetta hey, upp um nokkur level Þessu gauður var byrja að a rífa kjaft sem rúki bara eftir nokkur ja, ja. ræðin sko. Já, ja, ég sko, já ja, og þú veist of og, og allar kostar rúkkisíson eða öðru sísonu þá var hann settur á Lepron og þú veist að að hann hafði gat ekki hittla bjarga lífinu sínu en en sko þá þú veist þá komi sé sko sé ákævd og allt þetta koma í ljós og svo, hann stóð sig vel á móti Lepronus nýli mm -hmm. og oh. svo svona ja, gæti, gæti verið eitthvað vari í þannan í framtíðinni sko. en svo svo satt, svo koma svona sko þú veist maður er svona búna að heyra annað, svona pískur sko sem sagt kanski svona í þú veist, og einhveru svona, svona eftir lokun podkastum sko, það er kanski svona verið hintta eitthvað sko að sé ekki sagt sko, en svo koma svona svo koma svona stykki eins og hjá strafsættum dagina sem það sem að, það sem að sko, ég sé ekki betur en að Draymond Grím sé sé bara hvernig var orða þetta hann hann drekkur allt of mikið og lætur dólkslega það er bara staðin hann, hann, hann, hann drekkur of mikið og djammar of mikið að að að og þeir eru, farnir, þeir eru farnir að hafa aukrann eru trulla á ekki falli sko. að þeir vita sem er. Og það er nú eitt og það er það sem verður með þetta lið í vetur. A sko eins og er eru með mikil fire power og allt að það er æðislegt sko. En ef þú ef að eyðileggja þetta lið þá tekuru Dreamon Grin út úr því ef sko. þú ef eð, að keppa við Golden State og ætlar að ætlar að vinna þá þú færð að taka einn mann út úr liðinu. Yfir veit da margir munt velja curry en en efðu ert með þannig lið þá tekuru Dream hon grín út sko, og stútar þeim sko. Já. Þú veist hann og... er svo mikilvægur. Já. Ég sko, þetta af að þegar Lepro labba yfirra. Já. Veistu, og hérna hann þurfti að svara fyrir sig sko. mm -hmm. Þetta í ég hef svolti hugsað þetta sko mie ég upplifa upplifvita upplif sem eitthvað sko eitthvað óöryggi með sko eitthvað eko. Þvist. Nei, er já. með flott eko en bara, þvist, ja, okay, leiðum mm, bara tíminn, flott það hér. Mm, bara let's go, óskiluru, ekkert vandamál. Þvist, Al, Al Horford væri eitthvað þvist, retaliate það veist, þetta, þarna. Nei, nei. Þvist. Hann er veist, hann er þvist. Ég upplifa að svolti sko. Þvist. Það þysast að, að ertu að hagair eins og hálfviti og þeir knúna smá munni og þeir knúna labbað yfir. Í SK er en á móti kemur að að þetta er það fækk talað mikið þess sko þetta, það, fer, ja. þetta, þetta er svona move fer í ego og Draymond Green er ég menn er nú að meta tala um hann núna sko að þú sést menn segja allt sko ja hann er nú ungur hann er ekki ungur sko það er hann er ekki 22 hann er hvað 26 ára er hann er 26 ára, 28, ja, 26 ára. já þanna það er ekki ekki beint að þetta skilja sig bak við það, Nei, en, nein, en, það veist, en en hann, er eitthvað hann, í því en hann er náttúrulega sko, sko ég sé á móti sé ég hann sko drengur grín er hann er sko hann gegnir á konum hlutverki hann er ra ra gaurinn sko hjá ah. þeim Hann, hann er eh, sko ef hægt er að tala um enforsera í nú tímakörfuboltaleik eh hérna já, já. gömlu gömlu enforsherarnir náttúlega hlæja ég bara og snúa sér bara, í gröfunum ef við verðum að tala um hann ja, en eins og Raymond Greenshaw enforsera sko ja Morris Lucas hann Morris þessi 360 í gröfi <laughs> Morris Lucas og Charles og okli <laughs> er svona ja that's cute sko. en en þú veist hvað ég meina Veist, ja, ja. en en í liðinu þínu hann má ekki láta hamagi líta svona illa út sko hann, hann verður að gera eitthvað sko, ja, það ja þú að hann þar líka hafa ákveði af sjálfstraust finnst mér skilur, til að gera veist, vera ja, a vera veist, skilur, að láta ekki eku hraupa mig sígun eins og hann lét gera lebron teamsker Hann þarf að Leib hafa þetta hérna yfirvegun og þroska sko. Já LeBron James var bara on desperate þarna. Þetta var náttlaði svolti dærtti hjá LeBron James að gera þetta. Já, það, en and and hann var bara on desperate. Það þurfti bara mikið að gerast til að kafsætti sjans. Maður skapar ekki Nei, bara þissa það... stream mot green shark kortan geri ekki. Þetta er svo ungur þetta... karaktér maður. Hjá LeBron. Já. Já, ég veit það. Af, sko, af, því, af því þarna einst inni undir öllu fagmennskunni Hjóla Bróndiríms það er minn strík þarna. Þa, það er þarna jæja kallinn minn mót sko, sem hann höfum mjög sjaldan ferð í. En þarna þegar hann kláraði Boston og þegar hann kláraði Golden State núna, skilurum, það, það er þarna mót þær eitthvað stæðar djúft inni eitthvað takki eða eitthvað sem að sem sko sem að hefur mjög sjaldan sem er sem, fó, sko, e, sem fólk hefur mjög sjaldan reki sig í sko en ef þú rekur þig í þennan takka þá ertu bara fokt sko ha, ja, það sko. og hérna og hvað spurning sko, spurning ef að James sko ef hann hefur greiðan aðganga að þessum takka kortan kortan getur hann leiðan ná sig í titil viðbósk ég held að það sé bara, ég held í alvöru ég held að hefna, ég, var, þetta var nú ekki ekki út pæltjá mér, ég bara séða bara allt í hennu fyrir mér, ég held að þetta beastmót sem man fann á þetta ég held að hann þurfi að keyra á því ef hann ætlar að vinna í þess að eiga, eiga aðra sveima saman svona tökja þryggja leikja sirpu eins og síðast, ef hann ætlar að vinna annan titil já, já, já ég, ég finnst nú kafslíðir aðs veik, veikara í áhaldunni þeirra af hverju? missa til að það <laughs> já, þeir eru bara fokkt af því að þeir missa til að veist, veist, hvað, hvernar, þeir veist, það er ekki eins og bekkur en það hefur eitthvað verið massa breiður nei, hérna. nei og Þeir, þeir eru nú nútta... samt þeir, þeir eru ekki með neitt alværu podcast núna nei en þeir eru með þeir, ég veit þú hugsr svo sem kanska ég veit ekki hvernig staggara mínútum á milli uh, milli Kyrie Irving og LeBron James en en, Já, en veist, eit, að er... Klí, Klífland, Klífland er eitt af fåum liðum í sem er með tvo leikstjórnendur í byrjunarliðnum sko Al algerlega en þú Ég ég skil hvað au meinar en en þú sést þúst að að svo góður með lebran og það ég þúst hann þurfti ekki að hafa balltar þúst bara fínt varnamaður gást og hann var tæfla á 40% skytta en þegar hann fekk balltan þá gat hann createð skilur Í. þurft ég veist hann var oft með nokkra stöðsendingar meðalta leik eigi hann <tost> hann hann svona Veist, það stað var og mér minnir á, á filmskoða sem að, að var svona Sverri Þór Sverrisson svona ja svona, svona, svona peski varnamaður uh, hérna borderline dirty svona gerir ekki mikið af mistökum svona doggi vörnin og svona þú veist, svona ég held að kannski ég varnaleikurinn hans kannski hans kannski, kannski, kannski bara meira ja líka þúst það þúst það, það, það þurfti alveg að sinnunum þegar hann stóð út á þrjagestarinn og gasta ekkert bara fari frá honum eins og nei það er svolti það er nebla svolti sko eins og eins og hann hérna eh eins og skotið er ógnæislega ljótt hjá honum allt það sko þá, þá, þá hérna það er svolti að a, a, a, þegar, þegar hérna þeir betur betrar að þá þá jú þá datt eitthvað svo onni hjá honum sko þá þó, þótt að ja, verið viðbeður sko. Já ja, það var bara að betra að gá hann bara með hátt í 40% tryggistæðingu. Hann var svo, að, með 38. Hann var 41% tryggistæðiskitta á síðasti leik til og já, og, og, og sanngjörstu. Sko leik tilinni þar á undan líka. Já. Þannig að þust sem er bara að, að, viðst, hann þust hann er betri heldur en tækistæðningu sko. <laughs> þust. Já. Að, Það, það er, eins og segir, það er drullu drugt, sko. Já, hann er að því að það er, eða, veist ég veit ekki, hvernig, hvernig hvað ætla þér að gera með Mó Williams og, og þetta Mó Williams er hættur. Hann er hættur, já, ok. Ég, maður spurning Spurning. Veist, það er bara að, að fara gerast? bara fleiri fara bara fleiri mínútur á, hérna T.R. Smith og Jón Sjömpört og, og hérna Svo er spurning hvort því notaði henni nýli hennar K-Felt eitthvað að í place, nei hérna, reglur síðan og og svoleiðis en það í klei og svo er þetta náttúrulega bara Kairi og Lebron með bóttan En svo svo hérna þá fóðu nú undir radarin og eðlilega af því að þessi maður er búin að vera svo mumja undarferðin áren en það er þarna vangur sem er að spila 20 mínútur í leikja á þeim núna Já, ja, meðan eru heill Já, meðan hann er heill Þjá hann var Já ég meina ef svo ótrúlega vildi til að hann verið bara heill í playoffs ekki minkar nú uh, nei, nei, þá var hann alltaf eftir taka frestar af þessu mínútu sem telur að dóa að vera að spila sko. Já, ein einhver blanda hann stelur einhverju blöndu af að hérna já, Sjömbörtu Sjömbörtu talað var Dóva Jefferson mínúttunum já, ég er ekki með því hann, hann sé svo að hann er nú orðin það orðin það sko, fullorinn og laskaður ég sé meira fyrir mér sko spilað þrjá fjóra heldur en 2 þrjá sko já, en, yeah, ég hérna, hugsa að, veist, að, sko, hérna það er, mannstundum að hlæja því sko, það, sko, það er eins og sé eitt maður í rotation hjá Glímland sem er ekki fyrir utan þreikastælinu Já, ég, það er leikur að... James Já, reynd að tekur maður ekki James með, þetta, þetta er hann ekki góð skitta, skilur við en, en hann tekur þreikastælinu sko, og að þú hérna. þarfst að dekka hann sko. og hérna, þú veist, fyrir utan Tristan Thompson og Gordman þá eru allir menn sem spila með þessu liði 3.3, sko að. og hérna og svo hendurðu dönlefi einnig þegar hann pakka dönlefi er automatist eins og þess að ef hann hangir heill þá er hann automatist bara ein besta skýttan í þessu liði sko. þannig að hann sko, maður hugsar aftur til stórskota liðs árásarinnar sem þetta klílandlið gerði þegar að vara busla í gegnum östutöldinni í playoffs þeir skutu lið bara glössamli kafs sko. Ah, já, bara mjög... sópuðum í burtu sko þú, já, dönlif, þetta... vist, bara, eða, það, það sem ég er að reyna koma að hérna í um, óhemja máli er bara að dönni við hjálpar þeim rosalega tegja á golfinu myndi að halda sko Já, ég bara og ég er við líka með að sjá hann spila Já Þannig voru það, það, það fullorun og, og slitinn sko En heldur það, þú vist, en ég er er það jöj jöj ég meina jöj þeir þúst eða fengja ráða þá myndi regla ör, vilja hafa dæli án áfram en er þúst hva hvað máli skiptir það að sjá ég meina þvíðir brott kvarf hans að þeir lendi allt í hine vandræðum í austu deildinni eða hvað þvíðir það þeir? nei nei bara minka líkurina á vinna tituli heldur að það heldur að það hungi á má þú tala að toga kort að þetta leyfir er mestra ekki ég engin alvaru til nú eiga ég til til dæmis engin alvaru vartnar mar á Steph Curry áður <hæt> alveg 15 min úr leik skiluru það samt ja ja sælega dó að vera Steph Curry og og þrust hvað var alveg sinnulega að fara upp maður verður að gefa þeim það sko, sérstaklega átti ég erfitt með að gefa J.R. Smith það að hann að við spila spilaði frábæra vörn eða hvitt vörn en hérna þannig som J.R. Smith hann er að byrja þessa leik í svo að J.R. Smith skjóta 28% þannig að við erum það er taka hátti átta þryggjastæði sko til leik og skjóta 26,7% þetta er minn Hán, maður þá ekki gera nýtt þarnað Ja, hann alltaf er alltaf að spila sama ekki og aldi sama ekki neitt með liðinu freyninga Nei, nei, hann er örugglega í sko. nei, nei, neinu formið nýfarin í ból sko. Já, hann er nýbunna skrifundi samling Hún er að vera að bera ofan síðan í júni sko. Já, svo segir sá Já, ég meina Hvað er Bara að segja sér sér allt sko. Hann hefur ekki komið í ból síðan í júni sko. Nei En svona, svo við hættum nú að spá í titlum og hverja var MVP og svona Hvað hefur annað staði upp úr hérðar bara alltaf brúnar sko, veist. hann er alltaf búin að vera rögglin það er, er soltið eins og Anthony Davis hafi verið að lesa allar Karl-Anthony Towns greinarnar og og, og, og og ég meina það er einhverjum blöðum um það að flétta Karl-Anthony Towns var orðin uh, þessi darling ungi stóri maður hann var bara, það var bara búið að taka hann fram fyrir fyrir ári og 18 síðan var Anthony Davis nafnið á allrar vörum þerra koma að e, sem samt unga stóra manninn í deildinni og arfttaka manninn sem átti taka við af Brandon James fyrir sem besti körfuboltamaður í heimi ha, en svo eru svona e, nagging melodies og og samt þetta þetta fullkomlega getuleysi körfuboltaleiðsins sem hann spilar með gerir það verkum að að hann dettur dettur út úr umræðinni bara reynlega, dettur bara Þa, út af kortinu Þa, en það er eins og hann hafi verið að velta sér upp úr þessi ég allt sumar já, já, og hófið bara til leiks og bara eitthvað Karl Antoní hvað það segir ja, líka, já veist, horfðu á líðið segir með hann, bara guðminn góður hvað það er lér sko, hérna, við hlustum báður á fullt af podcastum og fullt af, hérna, overunders og, og, og hérna, previewum og bla, eitthvað hérna, getur þú sagt mér af hverju menn tippuð á það að þetta lið stæði stað eða er betra í vetur heldur en síðasta vetur sko, ég veit að voru ógæslega mikil meðsli hjá þeim þá en, en þessi meðsli eru bara ennþá hjá þeim og þau hætt ekkert þau er, þau, þú veist, líkil menn þess að liðsi er alltaf mittir en af hverju, sko, þegar þú tekur argjó að blí 2 af þremur allavega tvo af fjórum bestu skorur um og hendir þeim bara út og færð fær lítið sem ekkert skor í staðinn afkur hverju á þetta lið þá var það betra Já, kannski rekna með be, be, betra varnalega og Þa. ég fengur svona undirreytið varnalegmenn til liðsins sko. Já, ég skal hvitt undir það en, en að en það ég, skilir sér ekki skona bætingum það væri bara svipa líka sko. Eins og séð er að stendur þú eiga einhverra 2, þúlust autoði svo völd Davis er með 47,5 stig 16, ja, ja, og 16,5 fráköst á meðaltal leik. Já, þúlust og einhverra 5 stolna og 2 fráköst eða eitthvað. Nei, 2 varin. Já. Þúlust bara topp á þann leikinn. Og eru skjóta 54% til körfunni sem er undir undir like average. Neist. Það er nú mál ja þú veist það þeir eru búin að tapa þá leikinn hvað segir, já, já, já, já. hvað segir okkur það veist, þegar Anton Davis á ekki outdoor this world leiki þarð var lið gjörsamlega ofokt sko. ég heldta samtu miki sko og það er sko á en sí ég ætla að fara dætti einuð Steven Ace Smith þá sko ég var reynt að raðhlusta á Steven Smith og þá þú í, í first take og og þeir eru ekki dætt einuð um að hafa uh, sko hérna vera að tala um þetta þú veist, þetta ég veit ekki, allir verður ekki telast skref í rétta átt í rauninni hjá þegar maður er hafið losað þá frendur þinn að handa til hjústum sko. þú veist það þa þa þa þa þa þa var ekkert að gera sig og er ekkert að gera sig sko. en hérna og, og ég menna, þú veist, það er sama með Tyreek Evans veist, hann, hann hefur vissulega sína kosti sem leikmaður en það það þýðir ekkert að byggja upp lið með, með mann sem spilar bara 40-50 leikja, hverju síðan það bara þýðir ekkert sko, hey, sko ég held að þessi samningur er búin hjá það fara hann frá New Orleans sko sko, ég, ég sé hann ekki sem típana sem að, sko, fer í einhvern einhvern Karmel Anthony í leik, sko sest neður ég... og fer í fílu og Nei, nei, að fara ég bara og þú veist, hættir bara þá að læta tretta í burtu, sko Nei, nei, ég held bara að þegar hann verið free agent þá bara, bara, þakirir gangi við vel, ég er farin til allauðið eða óttæður, sko Já, sko, ég meðan, þú veist nú, hann verður ekkert free agent á morgun, sko Nei, nei, það er e alveg fjör ár Ekki á næst ári heldur e og, og hérna, ég ætla rétt að vona þeirra vegna þeir, þeir bæti sér á, á þeim tíma en, sko, það það veist þeir hafa engin efni við að treyta þess Nei. er neitt Nei. til að búa til. það er bla máli sko og það, það er það er það í rauninni í spilunum hjá þessum klúbbi sko, sem sem fær mann til að svo vona sko skilurðu ég veist og það er kanski þegar samningurinn er búinn sko þá er kannski kominn með einn tvo efnelega nýliða og það er alltaf í drattinu og hérna en þá er bara Anton Deir, þá er hann bara 27 ára og er bara í primeinu. Hann hefur ekkert tíma að bíða eftir þessum leignum. Nei. Þannig að segja er annað gott að að Nova sanfar að vera áfram og, og gera ekkert fáraveru skipti eða hann er bara faren til Elveigi eða eitthvert Minnesota eða eitthvað sko. Minnisóta ja þá bara í næst stærsta free agent destination í deildinni semst í minnisóta. Já því væri þetta ógleðsla gamann að sjá hann og Þannig að Karlanturinn tán saman Það er annan mál Það Það erði Það erði bara Æ, Sorry, öll big man Í sögu veldar Sorry, er, það er, er, þið er þið við, bara við Það er við við við bara Það bara að sko, loka hurðin og hendlikljum Ég sko. reyndar er hérna vilt sjambilegin Nate Thurmond komboði sem San Francisco var með eitthvað 1963 eða eitthvað leys. mjög Ég er ekki einu sem að nei thermont hafa geta hedge out og þrjúga staðalínu? Nei. Ja, hann var var það þurfti nota en, en, en. Það sá lúxus. Þá stóðu já. menn bara í miðjunni sko. Ja, þust. Það það combo var rosalegt sko. Svona tölfræðilega. Já, en, en ef hann væri kominn með, kom með En tvo, í nú tímann, en 7 foot backwardi En í nú tímakörfuboltasku þá er þetta þust tveir sjúkvetir bakværir sem geta gert allt á vellinum. Ég alveg sama hvað er. Já. Það var sko, Það er bara sko ærlilega að vera menn bara fyrir að segja svona sko. Já. Það er þetta. En en sko en þetta er Gunnar, þetta er grínlaust, þetta er bara háalvarlegt mál að Já. þessi strákur þessi Gýmsteinn skulu vera eins og ég þykki nú væntum Njólins og og hérna þú uh, mín uh, í heiminum kemur frá Njólinsan en, en uh, sko uh, horfa upp þúst uh, er eitthvað sem segir þér að við séum ekki að fara að horfa upp á Anthony Davis rotnar þarna næstu 2 3 4 ár sé gefum okkur þann ramma 2 til fyrir vel. er í spilunum sem segir okkur að, en, að, að það það vaknar einhver von þarna? Engin. Er svo, svo er vandamálið sko, svo verðaði hann ekki að er svo til að fá alltra bestu varðið til út af því að Já, hann er hann er að fyrir, sko, veist, hann er fyrsti, að hann er sko, í rauninni sko frekar en að vera með þetta eh uh, þessa plástra sko. Hann þyrtir í rauninni sko nú æri ég að menna hypothetically því að auðta villmar ekki hann meið sig en hann fyrirti náttulega að fyrirta taka David Robinson og hann meiðast taka, taka David Robinson sko. Meiðast hann heilt season þannig að New Orleans er við gjörsamlega ógeðslega líleigr og dræftu fengu ja, fyrsta valrétt og fengju hérna einhver gaur sem er að koma í deildina núna sem á að vera átdiðis öld góður leikstjórandi sem man ekki hvað heitir augnablikinn Davis eða Harris eða eð eitthvað slíks. bara það er Og, og sko hérna þeir sko ég var ég var á báðum áttum með að hérna, hérna fyrir nokkrum missurum þegar að New Orleans ákvað þegar að eigandum gamli ákvaða að hérna þess að hann við fengið einhvers vakningu og fatta að heyrðu að ég, ég verð ekki hérna forever nú væri gaman að kvarupoltarlegið mitt færa að vinna eitthvað og og þeir hérna ákvaðu að fara inn á markaðinn og ákvaðu að skipta og gera og og ákvað búa til playoff lið. Þetta, þetta var hérna ný ný eigandinn. Eigandi sem er í dag. Var þat ekki gamli? Nei. Ég man ekki var. hérna sinn. Sk skiptir við gjöllu þá hérna þe þetta lið fær Davis, þeir fá Davis og þeir fá þarna 3 1 og eh uh, sank að sér en allta að gerast allt í. Terry came a true holiday og hérna er Eric Gordon Ora Henderson. Eric Gordon kom náttla hérna í Paul Chris Paul dreitinu. Já. áður ef þeir fengu deals. Skoð sem svo var náttla þessi 3 half hérna var náttla mjög sko. Umdeiltur sko. Já þúst létu 2 2 valréttir fara til Philadelphia fyrir. Já en en á móti kemur að sko, þá voru náttla þá voru vörusvik sko. Já þust jú jú, þust hann var náttla all-star þegar hann fær Já en hann, hann var meiddari en Já ja, hann var meiddari en gefur var upp sko. Já ja, þanna smá óæfni. En við erum báðir sats... sammála, sammála um um ágæti hans sem leikmaður sé hann er hrill. Algjörlega, algjörlega mjög góður two-way point sko. Já. og, og... Þannig að hann er heill núna sko, en hann er bara ekki að stunda að kvörubótt hann, hann er að sinna bara, mikilværi málum sinna mikilværi málum, sinna nýfæntu batni og, og veikri konu veikri konu sem var að koma úr heila uppskúri Já, þetta er sko, þetta er það yrði það yrði sk, al, það er bara þunglindi og leiðindi og umulegt, ef að Antónin Davis hirt að taka einhvern svona Kevin Garnett pakka sko. nema yeah. hann er ekki einu svona taka Kevin, Kevin Garnett pakka, hann er bara að taka eitthvað 20sira pakka sko Já ja, ja, hann er að ta taka það sko. Sveist, eitthvað nema er hefur á tilfyriringu skrifstofan sé Van Hype og það hefur ekki tekist að yeah. búa til algminlegt þjálvarateymi af þarna. Þa, það það hafi komið Ponta Monti Williams gerði ágæta hluti og og og ég hugsa nú veriði þjálvarateymi eigi eftir að geta gert svona eða hluti og eitthvað og það hafa verið efnilega og sem að, að hafa átt sína rispur og eitthvað svona en, en einhvern veginn endar þetta alltaf einhvern veginn bara í einhverju þunglindi þarna sko. að því hlutur líka að það hjálpar ekki til eitthvað að það, það, það, það, New Orleans er veikt veikur korfubólta markaður þetta er anskotan engin korfubólta bærum Nei nei, nei þetta, er, þeir, þetta, er, þarna, þetta er amerískur fótbolti og thungarock út í gegn afnamaður Já og jazz. Jú vissulega. Já tærgi út til Þetta er ekki Það er ekki, mikið, það, er ekki og og, síða, það er ekki fullt út, út úr derum afna hverri dag í sko. Nei, nei þetta, er, þarna, að, þetta fyrst, með þennan leikmanna þar sta djóki mér sko. Má mæti mæt ekki á leiki með þennan gaur afnama. Já og sérðu New Orleans Jazz sem sem var forveri þú ert bara fluttu til Salt Lake City. Það gekk svo illa þar. Þú veist, já, já. Í, í New að, veist, og New Orleans sé er er eitthvað sem að, að taka, taka með taka með, með reikninginn ownershipið náttúrulega það er náttúrulega að með það. Já, og, veist, og, og í dag er liði verð minsta eða ja, meti það sem minsta dollara. Mm -hmm. það er bara ástæða fyrir því það veist, þeir eru bara marka er ekki gott. Það er það er bæði lítið og látt sko það er það er, það er ekki mikið af sæðlum þarna og, og og bara lítið af fólki þetta er þetta er lítið, lítil borg og, en hérna þetta það, það það verður eitthvað að sko ég er ekki auðat auðar velmaður ekki sko að velmað sjá litlu félöginn blómstra og, og ganga vel sko en ja San Það er bara besta það mið og það er svona já, já, þú veist, ókla hóma og júta vill sjá það en, en hérna en maður vill heldur ekki sjá menn eins og Davis sýta þarna niður í fennjónum og Nei, ég. og meðan krokodilarni kroppa í líki án veist. ég held að hann farið til leikars það er bara veist, eftir þrjú-fjör ár þá verður sent korið á leikars rosalega spennandi eða, svona en mart gengur upp skilur. Mm -hmm. gæti orðið svona final piece í næsta meistaralið. Það er kannski ágæti segway yfir í yfir í tvö liðsuna sem að ma að vera búna svona sem að sá svona smá glefsur frá. Við vorum að horfa á Við horðum á Houston hérna í LA. Sáum Houston tapa tapa þrír leikas 182 178. Já. Gerðu allt að hæst skorað leik NBA teildunar en það tókst ekki. Nei. Varðarlega var það, að, nú ekki upp á mikla fiski í það var, ekki, það var ekki fyrir það að menn hefðu ekki verið að reyna að í vörninni. Ja, menn reyntu sítt besta í vörninni að setja eitthvaðs konar met. Já, ja, þú vissu besta. Highlight þeirra svona reyntu sítt versta. Highlightin úr þessum leik, ég sá bara highlightin írunni sko. Þeir voru svona svolti eins og að horfa á stjörnuleik sko. Ja, voru svona pín líti bara að færa sig frá þér að vera að troða sko. Já, bara skelverð þetta Go, hartan men nýjast að setja fyrir sta leiklutau. Já. Veist, bara, leiklu. Ég ég pínlið, ég soldið skotinn í í kemestrynú sem rann myndast milli hans og Kent Capella í. Já, já. Já ja, við þúst mérast mjög skemmtilegri þessu leik og sammálu. Og hans í þessu sistemi skemmtilegri heldur en hann var í fyrra. Mm -hmm. Hann er minna í þessu að, að reyna að fá 100 víta skot Og Meira hann, er meiri, hann er meiri playmaker í þessu, í þessu kerfi mm -hmm. sem er jákvætt mm -hmm. og bara já, margt sem lúkjaði vel að hann að dýjan svo Russell lúkjaði nokkuð vel við, sá, við sáum og, að hérna, Jordan H. Clarkson og veist, þessi leikmenn hjá leikir slúkuð allir nokku vel nema að mér finnst alltaf Julius Randl, mér finnst hann ekki spennandi leikmæður tókum eftir því eftir þannig en eina segur að Lakers vagninn var eitthvað svo helvíti lengi í gang á internetinu. <laughs> það var. Það var þúst það, það, það, það var bara stórveldi að fæðast. Já, hann tók við við ekki við nema einn leik sko. nei, nei, þetta, mér fannst það væri nú svo þanna plána... soldið flúk Sigurjóur Lakers sko. Eluúk, Sigurr ekki? Já, núk Sigur. Nú er spurning eftir hverri er núk Voltron skírður. Eh, Luke Skywalker. Brátt, það er gott, það er mjög gott gís skúta að hann er fættur stuttu eftir að starfa á sér að koma út Er hann 77 mátalega? Já, hann er 80 Já, hann er 80 mátal eh, Ekki, ekki. Heitir, Hann neytir þetta til Móris Lúkas vandala Það er rétt En forsærtnum hans og lífverðinum hans pappans? Já. í Portland sem að sem er að halda upp á 40 ára afmæli titils seasons. Og varst aðu. Já. Já eða okay. semt já já í í lok þessa Já, það er rétt. Og mó mó. Ég var að búna gleymast það. Lucas hérna nei nýju bókina sem Alton sem tala um Alton um það sko hérna er Morris Lucas I take care of this. Það er mjög þæilt. Ja. vera að liðsþjálgarastó. Já. Já. Það verið ja. Var þurfti ekki að hafa áhyggjur af því að slást í deildinni þá þegarst mönnum í liði. Nei, þurfti ekki að sko sko eftir með, með svona sko passifista og hippa eins og eins og Volton sko. Já, já hann var ekkert mikil fyrir að slást sko. Nei. Nei það, það hann það þó hann hefur nú sannelega ekki þurft að gera annað en að sko, labba labba á móteru sínum sem var munku derring bara og, og lyfta handlegnum hon leyf hann um að hefa sko. Þetta séu hefði alveg fari langt með að sko. Heldðu það? Já, eins og þú. Þú sést að hafa ekkert verið neitt. Þus ekki alltaf svo eins Chamberlain heitinn sko. ég heldt hann, held hann hafi ekkert verið í sturtunni allan daginn sko. Já, ja, ja, hann er fræktur, frækt með Chamberlain sko. Já, hann var oft ekkert að fara miki í sturtur sko. Nei, nei, hann Men, var ekkit, heldur ekkert miki fyrir að þrífur búningi sin. Mann en hérna eh uh, ætli ekki bara verið til þess að til þess að hérna til, a, til að svona hva hva viðskiptin við hittki niður eða eitthvað challenge eða eitthvað í dag í ja það var nú ekkert challenge við vilt sembra nei það er svona sé hann var, hann er ákveðið hérna þust eitthvað hérna, fá, er... fá, fá síman símanúmer hjá uh, afgreiðslustúlkuninni þarfná Þó ég sé ekki búin að fara að bað í þrjá mánuði Challenge accepted já. Hvað veit maður? Já, það er að spæsa lífið að þessu upp þegar þú ert besti í þrjótaf maður og eitt mesta kvennagull bandarækjara að þessum tíma Það er best að gera lífið eitthvað spennandi Þó það nú veri maður Já, en hvernig líst þér á leikars? Ég er ekki búinn að stúti á þá neitt þannig að svo ég, ég er engan vegin sko uh, ég er ekki, ekki domba ráða, alveg sko langt í frá, en hérna það eina sem maður veit er að, er að uh, þeir eigu þetta svakala langt í land, ég vona bara að ég vona bara að, að, að hérna, ég held maður heldur með Lúk Vóltan, þú veist mm -hmm. maður heldur með Vóltan fjölskyldunni á sjálfsöðum Ja. Við erum báðir miklir Volton menn og, og, og, og, og uh, ég held ekki að með leikas en, en ég vil að leikas gangi vel. Ég, ja. ég, ég vil kannski ekki endilega New York gangi vel en þú vil að stóru markaðarnir stóru klubanum gangi vel þá er deltinn ja. sterkari. Sko. Ja. Og, hérna, ég vona bara að Luke Volton haldi starfið sinni og fái að fá að verenda í friði og fá að byggja þetta upp og, og fá tíma. Fá sko. En en en þetta er sko veist, það getur vel að þeir séu að verða ljómandi fint líkpássliðan en, en, en ég ætla biðja menn að vera ekki að halda neðr í sér andanum yfir að þetta hlið fara verða einhver play-off content eða eitthvað sko. Það er la, la, tífra, la, tífra. Mjög, mjög langt frá því sko, en en hérna en, en strax allt og orðið allt allt annað mengi sko þarna núna sko, að, veist, núna er þetta bara volton og og litlu strákarnir hans og og þú vært með þú vott með einhverra tvo þrjá veterans til að uh, ja ja leiðbreina til að kenna þeim að brjóta saman sokknana sína og eða eitthvað og, ja. veist, og, og, og, og veist, nú er þetta bara þú veist, sem að bara að vera að byggja upp alveg alveg er ekkert eitthvað sitejó og þarna í gangi sko Svo er bara, þú veist, svo maður tekið þetta er náttúrulega, náttúrulega nokkri leikmenn búin að fara að hamförum byrjum tíum. Byrjuð. Það var gaman að sjá Damian Lillard, Klára Jútaðarna í fyrsta leiknum, sko. Já, fannst þið það? Já, ég, mér fannst, mér þótti vænt, sko, hann er gríðalegu upp á allt ég á Já, samar alveg. En mér þótti, mér þótti sérstaklega vænt um að sjá það vegna að þessi spáði því hann undir loka leiknum, sko. Já, já og og það var bara nákalnar það. Semst að fór pínulítið egoið á mér af því að nú reyna halda með þessu jútadræslisku að fór pínulítið egoið á mér þegar þegar menn byrjuðu að hrópa þetta er búið eftir eitt leik sko þegar þegar vantar tvo bestu leikmenn júta sko. Já já já, já ég Og lykilmanna varamannabeiknum líka sko. Já. Þerna en en það var gaman að sjá Rishpona Johnson í neita því ekki þá hann tog bara eða sjóttjó og fór bara aftur um 10 ár. Hann fór svo að, hann langt aftur í tímavellinu að þú sést hann var Sénur bara sé hann á. mest í bílprófi sku. Já. En þetta er hæ afur. Er... Já ávart er ég er hérna með áttum móment er ég með stöðuna fyrir framan mig í leikjum kvöldsins. Já nú þetta er bara allta gerast í beinni útsöttu góð. Er í bit. <laughs> og sko Orland og við höfum farið hrikalega illa stað. Já. Og hann lítur ekki vel út fyrir á móti Cleveland. A 2343. 3 3 minúta búnar í öðru leikhluta. Já. Sko hérna þá á náttalega við um um flæslið kannski á þessum tíman en er ekki í Orlando lið sem að við þurfum að gefa svoltin tíma sko. Jó, en menn voru jafvel svona jafvel eitthvað gæna við eitthvað áttunda sæti sko það bara gæti verið þriðja léllegasta lið Austurstrandaranna sko. Nei, sínist að stettai er það. Eruð er ekki með of of góðan uh var, varnarefni við og fjálvara til þess að Jú, en það er Þetta er svoléis. En þúist þrír fyrstu leikinn það var bara var bara blóað sko það og tveiri, kemur, kemur ja er að þú séum að það sendi því líka sko mm. þetta er bara komið þetta er komið svolt óvart sko ja eru að vera að spila við og út okay. í villi greya ja þú ja ja ó þönur í NBA á ekki að vera svo mikið þær eru nátt sko, að að fyrir að tapa heima fyrir Miami sko já, já, sem er nú ekki sem skrifaður og og tapa svo og sko láta hérna láta leikstjóðnata laust dýtróðlið hakka sig sko. ja. þannig að, að, að það er að þvíleiti rétt sem er þetta er ekki getur verið fallara Já ja. en er hérna en svo er hann alltaf mí, mínir menn í minni sota er það spennandi liðbæm Já, þú er bara næstu jafn spenntur yfir því en svo nú jörgliðinu Já, sem er reyndar að komi 17 stígum við á móti Memphis. Já, Memphis í 3. leikhluta. Memphis eða ja, byrja Rinn. nákvæmlega eins og þeir byrjuu á móti Minnesota þá einn manst það. Ja, já, Minnesota bara kjösssala pakka þeim saman í fyrsta leikhluta. Þá ekki bara eitthvað 16 ja, eitthvað okay. Já, ja, svo fór bara gamla dísela í gang. Já, já. Ja. Það er Æest, alveg ótrúlegur fjandteignamaður. Sacramento koma á bekknum og og, og áttu góðan leik og sórið fyrir fleiri afna só svo fyndi svo Gasol ja, og Conley frábærri sko. Só kemur Dwyane Wade og og hérna Chicago vinnur fyrsta leikinn af því að Dwyane Wade var að raða þriggjastega skotum sko. Já ja, ekki bara hann heldur settum við enn só rondó og og hérna Carter Williams sem líka sko. Já. Ja, á, ekki setur Mirotið stöðu neður. Nei sem á að vera þeirra elstast skytta sko. Hann er hann er bara Hann er einn erita rosalega brottekengur. Já hann hann er bara hann ávar í vandræðum sko hann er bara í vandræðum. Sko þú hann er bara, sko. bara 1.5 eða 5/5. Það er ekkert in between. Þa er þetta rosalega brottekeng. Þetta fyrra er svolti mikil algengara. Já er samt er já já. En það mér mér, fannst, það, það var, mér rosalega áhugavert að sjá Chicago liðið spila leik í NBA. Óreiðist 2016 með line-upinn á vellinum sem samanstof af Rondo, Dwayne Tate, Tash Kipson og og ég veita ekki þúlust Robi Lopez eða eitthvað sko þar er þar er, er eitthvað einn sko þúlust þetta sko line-up hjá þeim er ekki nótt til að spredda gólvi á ári 1985 sko nei nei nei, nei. En einhvern, einhvern neginn komast þér upp með þetta sko. Já, sko Boston, Boston. var á back to back Já, þeir voru þeir Sem er einn Orlando Orland og er Æsja Thomas Æsja Thomas var nálætt í að nálætt í að skjóta þá hann skaut á inn í leikina hann náði ekki að klára hann, sko Já, þetta var mjög sko, ég hlustaði að podcast bara kvöldi áður mm -hmm. þetta var um það heldst að sí Kevin Pelton sem var að koma. <hæk> Þrist til um að sko hvaða leikir væru eina garanted eða bara snor schedules. sem væri bara garanted tap fyrir lið. Bara mm -hmm. sem leikmenn þú veist það að fara við mikil tímabelti. Já, sérstaklega og... sérstaklega að fara úr vestrinu yfir austrið og svo ýmislegt. Aha. Back to back eða 4 eða 5 eða hvað að fjóra og fjóra og fjóra, það, fara að austan og og spilar í LA og fer svo aftur og baka, aftur á, á back to back í Denver að hjúta. Já ja, Þa það er til er Suicide Mission sko, en deildin er nánast búin að útrimaði núna. Þa, það var tekið mjög Já ja, sérstaklega en, því því það þá voru bara svo obvious schedule sko. já, það var fyrsti leikurinn á þessu plani hjá þeim. Sem við skoðuðu í fyrra þá þeir voru með eitthvað 70% strike rate fyrra á þessum leikjum. Já. Sko. Nei, mjög gott fyrir gamlarar. Hérna, þetta var fyrsti leikurinn á því planni Já. Segði þessi Boston Sicaguleikur að Boston ætti að tapa þann leik. Já, ja. Það gekk eftir, þannig að þetta verður ákveðið. Já. Gaman að gaman að hérna. Uh Markus Mart blessaður eitthvað einn, hann er með ofnæmi fyrir að spila á haustin. Já, það gengur illa, illa komast á gólu hjá honum á höstinna. Þetta, þetta er hérna, ég trúið ekki að ég sé að segja þetta en, en þessi, þessi Charlotte Boston leikur sem er í gangi núna, það sem, það sem er hálfleikur þegar þetta er mælt, er svolítið áhuga verður. Sko. Það, er, það er rosa foranlega að sjá hvað verður með þetta Charlotte lið. Mér veist eitthvað meginn mér finnst eitthvað einhvern veginn sko 20 leikja sveifla pluss eða mínus þar einhvern veginn alveg eftir að sjá hvar þar lið lendir sko. en Já, þú veist, þeir eru að byrja 2-0 þannig að það er bara en alltaf er með frábæran og und mikið undirreytið þjálfara uh, liður búin að vera nokkuð mikið saman undavarið og, og svo alltaf er það með eitthvað get gilkröfst aftur inn sko það er alltaf að missa missa linn og missa Byggarall og eitthvað mjö... svona, sko. Ja, mér var alveg sann um byggarall, sko, hann alltaf gerði samvakin eitt fyrir að vera. Jeremy Lind gerði miklu meira fyrir að vera. Já, hef, þetta, bara, ég er bara að tala um menn bara út úr rotation og út úr því sem hafa verið að gera sko. Já, ég, ég held bara Frank, að frænka minnski komið miklu meira inn í þar hlutverk og, og hérna, byggar hlutverki, sko, það var eiginlega bara dutt í fyrra, sko. Já ja, þú karl... þeir voru eiga bara bíða eftir að losna við þann svo þurfti ekki að nota það hlutverk sko. Kallinn er náttlæt kominn verða kominn komin á tíma sko. Já ja, þú veist og og erfnar. Þeimna... Já veist, ég ég trúi á þessa sem bara fari í playoffs og gerir ágæta hluti. Já, já, já. Það erði þi... erði ekki af þí. Eru við erum ekki bara erum ekki flottir, erum ekki bara búna að tæpa á þessa Jú, jú, bara að fara Fara að poppa og, og fara ja, að fara að, að, að minni svolta Næ, það er byrján ekki fyrir hálf þrjú sko, það er að fara að poppa og, og hálftími í Portland Denver sem er ja. finnst því áhuga verið leikur kvöldsins, það gæti hæg skorið game í kólaráttu Það er alveg, þú Já, ég er ekki með því Hérðu gæti Bara þakkað ekki fyrir þetta spjall Já, þetta og... fínt spjall. Við tökum tökum anna áðurinnu langt um líður og þar sem ma verður kanski actually búast spila einhverra leiki. Já ja þetta er svo rétt rétta að taka stuðjuna við svona fyrstu fyrstu impression. Halda betur við þetta. Segin